vagy kémek túl és ön szereztek tudomást, vagy bizonyságot a készülő eseményről. A pápa elhatározása így elég későn juthatott el Mussolinihez, és akkor már nem maradt idő arra, hogy valamilyen hosszabb lefolyású kort, mondjuk tüdőgyulladást idézzenek elő a pápánál, hogy aztán mondjuk egy-két hét múlva adják be neki a végzetes és utolsó injekciót. Minden esetre a Vatikán hivatalos változata szerint 11. Piuszal szabályos szívrohom végzett. Csak hogy teltek az évtizedek is 33, évvel később Tisserand bíboros bejelentette a francia sajtó hasábjain, hogy 11. Pius pápát valóban Mussolini parancsára ölték meg, a gyilkos pedig Petacci doktor volt. Érdekes módon a hír nem vágott fejbe senkit, talán azért mert nagyon későn érkezett. Kit érdekelt 1972-ben, mi is történt 1939-ben, akkor már, főképpen a második világháború mindent elsöprő volt, és az azutána bekövetkezett hatalmas változások miatt, minden háború előtti történet leérték elődött. Pedig hát is az akkori események közelében volt, Sokat tudhatott és bizonyára tudott is. Érdekes a Vatikán hivatalos, 1972-es reakciója, hazugságnak minősítették a bíboros állításait. Azért a az sem kis dolog, ha a Vatikán a világ előtt hazudtolja meg, vagy kísérli meg hazudtolni egyik főemberét. Már e körülményön magában is jelzi, hogy valami nem teljesen tiszta ebben az ügyben. Természetesen 11. Fiushol testét sem voncolták fel, ahogyan az a pápákkal lenni szokott. Ehelyet gyorsan bebalzsamozták, talán éppen azért, hogy eltüntessék a galátet nyomait. Ilyen esettel majd még találkozunk könyvünkben. Most csak azon érdemes elgondolkozni, vajon nem lett volna -e jobb? Ha Pius halála után a döntéshozók, a vatikáni kúria vezető személyiségei éppen hogy boncolást kérnek és annak árulkodó eredményét a közvéleménye létárják. Ilyen eset persze nyílt vádat jelentett volna Mussolini és kormánya ellen, ugyanakkor azonnali is kemény szakítást eredményez a náci vezetéssel. Az ügy nyilván beláthatatlan következményekkel szembesíti a vatikánt és a katolikus híveket is. Mint tudjuk ehhez hasonló kockázatot pedig a kúria öreg rókái, tapasztal diplomatái nem szoktak vállalni. Gyilkosság a Vatikánban, 1. János Pál, 1978 Utolsó fejezetünk elsősorban azok hosszul, akik eddig úgy hitték, a 20. század végén már a Vatikán sem az, ami régebben volt. Hogy a pápák sem olyanok már, mint egykor jelüdeik. Hogy talán nem tesznek már olyasmit, amiért célba vennék magas személyüket, sőt, amiért akár az életüktől is megfosztanák őket. Hogy talán már nem olyan nagy és komoly tényezők, amelyek a hatalmas erők útjába állhatnának. Mert hiszen a pápát meggyilkolni bizony-bizony elég komoly ügy. Az ilyesmit sohasem egyetlen ember határozza el hanem sokan részesednek már a döntésben is, és talán még többen annak végrehajtásában. A pápa halála mindig feltűnést kelt, különösen modern időnkben. Mert hiszen egy milliárd embernek valamilyen értelemben csak a pápa lelkiút mutatója, rosszúval a fűnöke. Olyan ember tehát, akire figyelni kell. Akinek szavai sokak számára jelenthetnek fontos magatartási mintát. Nos, Tudunk pápáról, akinek halála annyira gyanús körülmények között történt, hogy level vetélnek tekinthetünk minden olyan gondolatot, kezdeményezést, amely az természetes végnek szeretné feltüntetni és belén sújkolni. Mint majd önök is meglátják, ezt az esetet vizsgálva a pápaság újabb sötét oldala tűnik a szemünkbe. Olyan erői hatását tapasztaljuk, amely nem habozik megtenni a legszörnyűbbet sem. Minden esetre egy. János Pál pápa teremtőjétől kapott keresztje nem volt könnyű. Már csak azért sem, mert nehéz elődők után kellett a trónra lépnie. A trónra, amely akkor már csak jelképesen létezett. Ő maga nem is fogadta el a tiarát, a pápák százados koronáját is azt sem engedte, hogy régi szokás szerint ünnepélyes beiktatása során horcíken vigyék körbe a Vatikánban. Az egyház történetében elsőnek választott kettős nevet, mivel egyidejűleg, 23 János is 6 pálnyomdokaiba kívánt lépni. Albin Luciani egyszerű ember volt. Minden esetre némi pikantériát csejtett, az már persze Vatikáni viszonyok között. Hogy édesapja szocialista meggyőződésű munkás, anyja pedig mosónő volt. Az apa politikai elveit azonban a fiú nyilván nem követte, hisz akkor alig ha futhatott volna be egyházi karriért. Pappá 1935-ben szentelték, majd elsősorban hitoktatóként tevékenykedett. Csak 1959-ben kapott püspökséget. Teológiai téren meglehetősen konzervatív nézeteket vallott, de minden politikai táborral, még a baloldallal is jó kapcsolatai voltak. Állítólag ő találta ki, hogy a fejlett nyugati egyházmegyék jövedelmük egy százalékát adják át a harmadik világban fejlődő, de még szegény országok egyház A mellett bot csinálta, ám de tehetséges újságíróként is működött. Az egyházi folyóiratokban természetesen társadalmi témákról értekezett. Amikor elődje meghalt, a Konklávi egyetlen nap alatt választotta meg, pedig voltak ott nála sokkal esélyesebbnek hit, jelültek is. Ráadásul alig ha nem ő volt az utolsó olasz pápa, hiszen már azon a konklávén is négyszer annyi idegen bíboros vett részt, mint itáliai. Ez az arány azóta még inkább megváltozott a külföldiek javára és ez ma már jobban követi a katolikusok világban elfoglalt helyét, népességét, földrajzi megoszlását. Csak egy mellékes megjegyzés, vagy jóslat szerint a következő pápa minden bizonyal brazil, de mindenképpen latin-amerikai lesz. Hiszen az egyhássúi pontja történelem során először tolódott át Európából egy másik földrészre is jelenleg latin-amerikában él a legtöbb katolikus. Már csak ezért is indokol lenne a világ legnagyobb katolikus országából, Brazíliából választani pápát. Megválasztásáig Albinó Luciani velencei pátriárka volt, és semmi kapcsolata sem lévén a Vatikáni államhatalommal, az egyház ügyei irányító csoportokkal, senki mellett sem állt és senkivel szemben sem volt állítható. Epikus úcsider, kívülálló volt tehát. Mindössze 33 napig volt pápa, és egy szívroham vittel, állítják a hivatalos krónikák. Az életrajzának mindenütt kevés helyet hagynak a krónikákban. Luciano bíboros a 262-es sor számot viseli a pápák amúgy bizonytalan, ellenpápákkal tarkított sorrendjében. De most lássuk, milyen esemény sorozat vezetett a mosolygós pápa meggyilkolásához. Ma már nem titok azok számára, akik ilyesmivel foglalkoznak, hogy a szovjet szolgálat. A világ talán legnagyobb ilyen jellegű szervezete már az 1950-es évektől kezdve aktívan tevékenykedett a Vatikán ellen. Ez a tevékenység elsősorban persze Nyugat-Európában és Latin-Amerikában zajlott. A szovjet titkos szolgálat hatalmas erőket mozgatott meg azért, hogy a latin-amerikai papokat, később esetleg egyházi szervezeteiket, intézményeiket is leválasszák a Vatikánról. Hamis ideológiákat találtak ki azért, hogy ezzel is fellazítsák az ottani társadalmakat is azok Kuba, és majd Ancile, Grenada mintájára a kommunisták kezébe kerüljenek. E nagy feladat megvalósítására több évtizedet szántak, és valóban a 60-as és 70-es években folyamatosan dolgoztak e célért. Kapitalista-kommunista berkekben, a Szovjetunióval szimpatizáló nyugati filozófusok és más gondolkodók agyában született meg például Moszkva egyik legjobb fegyvere, a felszabadítás teológiája. Ez már egy fokkal magasabb dolog volt, mint az, hogy a szovjet titkos beépültek szinte minden valós és jobbos, felforgató, valamint terrorszervezetbe is nem egyszer azokat eleve hozták létre és vagy irányították is. A lényeg az volt, hogy szétziláják a nyugati társadalmak szövetét és teljesülhessen végre Lenin nagy álma, a kommunizmus uraja a világot. Nagy szerencsénkre ezt megúztuk, hiszen elendszer még a fasizmusnál is sokkal rosszabb változat volt. Időtartamát, áldozatainak számát, a társadalom agyában végzett rombolását tekintve lényegesen rosszabb, veszélyesebb és nagyobb károkat okozó volt. A latin-amerikai felszabadítás teológiájával minden esetre tömegeket sikerül megtéveszteni. Milliók hitték el, hogy az egyház igazi feladata, vezetni a szegényeket és elnyomottakat a gazdagok és elnyomó rezsimeik ellen. Bár ilyes néha megelőző évszázadokban évezredekben, nem volt jellemző az egyházra, mégis sok pap, sőt püspök is elhitte ezt a mesét. Ez a hamis elmélet vezetett aztán a kommunisták nincaraguai rémuralmához és más erőszakos cselekedetekhez. Ugyanakkor, különösen a 70-es években a szovjet titkos ügynökök, akik legtöbbször diplomataként éltek egy-egy országban, felfigyeltek arra, hogy néhány fasisztoid, erősen jobboldali szervezet nem csak a maffiákkal áll kapcsolatban, hanem a Vatikánnal is. Az sem volt titok előttük. Hogy két olasz férfi, bankár és politikus, voltak éppen nemzetközi szélhámos, létrehozta a pékötőjel kettes páhoit, amely szabadkőműves, vagy annak nevezett? Szervezet volt a két férfihez hamarosan csatlakozott egy harmadik is. Mint pár olaszok voltak. Nevezettek Licio Gelli, Mic Heles és Roberto Calvi éppen eleget mozogtak a bank szakmában ahhoz, hogy tudják? Hogyan kell nagyobb összegeket tisztára mosni? A három úrnak szabad bejárása volt a Vatikánba. Már csak azért is, mert varáti körükhöz tartozott a Vatikáni pénzügyeket intéző Marcinkus püspök is. Alaposokunk van feltételezni? Bár a későbbi nyomozás messze nem derített fel minden szálat, hogy a KGB beépült a szervezetbe is azt, ha nem is teljes mértékben, de részben irányíthatta. Moszkva parancsba adta a ügynökeinek, hogy derítsék ki a Vatikánnal kapcsolatos pénzmozgásokat. A cél nem volt kétséges. Moszkva szerette volna megzsarolni a pápai államot. Nyilván ideológiai engedékenységet vártak volna cserébe azért, hogy nem hozzák nyilvánosságra a Vatikán terhelő adatokat. Mert bizony azok igen csak kínosak lehettek az egyházi vezetés számára. Moszkva mindenképpen nagyot kaszált volna akkor is, ha a Vatikán nem hagyja magát megzsarolni. Igen, nagy hatást váltott volna ki az is, ha országvilág előtt leleplezik, hogy a Vatikán számos főpapja, magas rangú viselője tagja egy jobb oldali, szervezetnek, amely mellesleg fegyveres felkelést is tervez a kormány ellen. Gelli az egész szervezet kiötlője szabadkőművesnek nevezte a pékötőjel kettőti, de a páholy nyilvánvalóan nem az volt. Már csak azért sem, mert akkor nem tartozott volna a szervezetbe oly sok magas rangú vatikáni főpap és hivatalnok. A páholy valamely fura is veszélyes keveréke volt az olasz és nemzetközi politikai elitnek, a bankárkörnek, a maffiának és talán egyes jobbos terrorszervezeteknek is. Hát e szövevénybe próbál behatolni a KGB új merészen, hogy minél többet tudjon meg róla, amit aztán majd felhasználhat a nyugat, azaz az átkozott kapitalisták ellen. A KGB 1978 végére megtudta, hogy Gelli egyik barátja, Szalvi bankár egyre sötétebb ügyekbe keveredett és már biztosnak tűnt, hogy a mafia pénzét mossa a tisztára, mégpedig vatikáni bankokban. Ne feledjük, a Vatikán akkoriban is elég erős pénzügyi szervezettel bírt. A világ minden részéből folyt a pénz a pápai székhelyre is áramlott el onnan. Több szempontból is ideális hely volt ilyen jellegű tevékenységre. Nem egy obskúrus karib szigeti kis volt szó, hanem olyan pénzintézetről, amely mögött a Vatikán és az egyház teljes erkölcsi magassága fény lett. Sehol a világon nem jutna eszébe senkinek gyanakodni, hogy a Vatikánban kiából átutalt összeg vajon bűncselekményekből származik-e? Nem erőszakos vagy családúton módon szerezték, nem maffia pénzről van ezú. Az ötlet valójában zseniális volt. A minden gyanú felett álló vallási szervezet mozgatja meg és fedél a pénzek igazi útját, eredetét és célját. Ezt kitalálni és megvalósítani bizony szép teljesítmény. Eddigi történetünk lényegi része 1977 végéig, majd 1978 nyarán zajlott le. A Gelli féle kettes páholy nyugati sajtó és rendőrségek számára csak a 80-as évek elején bukott le, attól kezdve derültek ki különféle disznóságok, ez a helyes kifejezés a három férfi és marcinkes püspök üzelmeiről. Ebben az időszakban az volt a szovjetek érdeke, hogy a titkos pénzügyi akciók csak menjenek tovább a maguk útján, vagyis egyelőre nevetődjön fénygellék valódi munkásságára. A lepellerántást Moszkva kívánta megtenni a számára leginkább kedvező időpontban, valamint az általa ellenőrzött körülmények között. A Páhoi tagjai Beépített embereik révén, pontosan ismerték, mennyit tud róluk az olasz igazság szolgáltatás. A nyugtalanító jelek 1978 első felében szaporodtak. Az olasz hatóságok titokban átvilágították Roberto Calvi bankját, a Bancu Amrosianót. Akkor már ők is kezdték sejteni, hogy valami nincs rendben a pénzintézet ügyleteiben és túl sok gyanús eredetű pénz mozog annak számláin. Lehet, hogy a kedves olvasó furcsája, hogy a Vatikán, mint egy házi állam saját bankot üzemeltett és annak a bancósancó spiritú, szentlélek bank nevet adja. A négy közül a Martinkus nevű litván származású amerikai férfi akkor már szinte főszerepet játszott, mivel pénzügyi télen nem nélkülözhették őt. A maffiák és más szervezetek mosandó pénzét a többiek egyenesen a Szentlélek Bankba utalták, ahonnan az már megtisztulva került át a kívánt számlákra. pontosan tudta, miféle pénzek ezek, ennek megfelelően alaposan meg is kérte a szolgáltatásárát. lengetegette Rengetegette zsebre, bár később voltak olyan vélemények, hogy ebből sokat tejelt a Vatikán számára is. Amennyiben ez megfelel a valóságnak, úgy a helyzet még rosszabb, mint első látásra hihetnénk. Idővel persze mindenre fény derült. Mitz Indona ellen körözést ki, és végül Amerikában került horogra. Később a börtönben megivott egy kávét, és rögtön meghalt. Vajon kinek állt érdekében őt tenni lábalul? Robert Calvit egy londoni híd alatt felakasztva találták, a meglehetősen ügyetlenül öngyilkosságnak álcázott század bűntény tettese tudomásunk szerint máig sem ismert. Lichyó Gelli Dél-Amerikába menekült, ahol könyvet írt az eseményekről, elsősorban az írt, hogy magát tisztára mossa. Tervét nem koronázta siker. Moszkva mint egy menet közben felfedezett magának még egy célt. A korábbi témák mellett. Azaz, hogy megzsarolhatja, vagy a világ szemében lejárathatja a Vatikánt, újabb vonzó szempontot talált. Ha ügyesen folynak a négy férfiban kijátékába, sikeresen megrendíthetik a Vatikán anyagi helyzetét is. Ez a csábító cél Moszkvában egyre inkább a figyelem középpontjába került. Abban bíztak, hogy sikerül annyira lásniuk a Vatikán gazdasági hátterét, hogy az már nem is fog magához térni, és intézménye lassan elenyészik. Reményeik szerint így módon a következő évszázad hajnalára a pénztelen katolikus egyház valamely népesebb szektaszínvonalára süllyed. Tehát 1978 nyarán a partit már jószerével az oroszok irányították a háttérből, bár erre még az olyan dörzsöl rókák sem jöttek rá, mint Marcinkes. Egyre több pénz áramlott a Szentlélekban búl különféle gyanús számlálva. Rohamosan közeledett a nap, amelyen a KGB kirobbanthatja a botrányt. Természetesen ezt nem Moszkvában kívánták nyilvánosságra hozni. A tervek szerint ehhez egy jó hírű nyugati média céget használnak fel, valamely híres napi lapot, amelyhez eljuttatják a terhelő adatokat. A többit megteszi majd a nyugati tájékoztató rendszer, amely feladatának tartja beszámolni mindenről, legyen az bármi, bármi terhelő is, bárki lenézve is. Moszkvában jól tudták, hogy nyugaton is sok olyan intézmény, szervezett és egyén van, amelyek is, akik szemében a Vatikán szálka. A megcsontosodott, egyetlen ember, a pápa által irányított teokratikus állam amely egyben a világ egyik nagy egyházának központja, mindig is izgatta az emberek fantáziáját. A sikerhez persze az is kellett, hogy a leleplező akció a nagyon is erételen, nem éppen gyors és határozott döntéseiről híres hat. Pál pápa uralkodása alatt történjen meg. Hiszen hat. Pál a váratlan politikai húzások mellett nem értett a pénzügyekhez sem, nem volt jó szervező, ráadásul hajlamos volt a pánikra. Bármely hirtelen feltornyúsuló botrány hatására várhatóan elveszti a fejét és bedobja a törül közült. Hiszen mi lehet annál szörnyűbb, ha kiderül, hogy a világ maffiás pénzeit a Vatikán mossa tisztára, ha az oda bejáratos urakról a lepel és mindenki megtudja, hogy miféle szervezeteket hoztak létre titokban, ha marcinkus püspököt egy nap verve viszik el a rendőrök. Ez sajnos nem történhetett meg később sem, mivel a püspök egyike volt azon nem egészen ezer vatikáni állampolgárnak, akiket egy módon természetesen diplomáciai mentesség védett olasz ország területén, állítólag még az is felmerül Moszkvában, hogy majd azt kell elkinteni. Hat. Pál ezekről az akciókról elejétől fogva tudott és a pénzmosás haszna reményében engedélyezte a gyanús műveleteket. No, akkor aztán vége a pápaságnak. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy az adatokat szorgosan gyűjtve hagyják még a dolgokat legalább egy évig zajlani addigra olyan mélyen beépülhet a kgb a banki kifolyamatokba, hogy egy adat jelre szinte az összes pénzt kiszivattyúzhatja a Szentlélek bandból és az anyagi javaitól megfosztott Vatikán hirtelen ott áll majd az egetverő botrány kellős közepén, ráadásul pénztelenül. Ám ekkor igen váratlan fordulat történt. Nevezetesen elhúndhat. Pál Fokozandó a meglepetést, a pápa halálát követően, pontosan a gyanús pénzügyek tisztázására, belső vizsgálat indult a Vatikánban. Most tehát előállt az a fura és moszkva számára egyáltalán nem kedvező helyzet, hogy az addig nyertnek tekintett játszmaállása gyökeresen megváltozott. A Vatikán még elég sok pénzzel rendelkezik, tehát most még nem érdemes robbantani a leleplező bombát, ám közben odabent is rájöhetnek, mi is folyik. Akkor pedig simán kivágják Marcinkus püspököt, szanálják a Szentlélek bankot, megszüntetik a pénzmosást, sőt talán még a régi illegális üzletek nyomait is eltüntetik. Akkor pedig hiába való volt ez az egész oly sokáig és oly nagy műgonddal felépített akció. Albin Luciani velencei érsek, az új pápa egyszerű, de szívós ember volt becsületességéhez kétség sem férhetett. Amikor 1978 szeptember elején közepén kezdett világossá lenni Calvi, Sindona és a többiek, valamint a környezetükben forgolódó KGB ügynök révén Moskva számára is, hogy mivel fenyeget az új helyzet, lépniük kellett. A sötét lelkű bankárok választás elé lettek állítva, vagy felhagynak a gyanús pénzmosással Csomagolnak és minél előbb elmenekülnek egy olyan országba, ahonnan nem adják ki őket, vagy pedig. Nos, igen, ez volt a második lehetőség. Egy merész húzással, vélték és remélték, meg lehet akadályozni mindazt a rosszat, ami bekövetkezhet. Csak ügyesnek és főleg bátornak kell lenni. Nem szabad visszariadni semmitől, Gelli tudta. Ha az új pápa áttanulmányozza az iratokat, és a vizsgálóbizottság szigorúbb ellenőrzést rendel el a szentlélekbanban, minden elveszett. Ő is név szerint szerepelt a papírokban. Marcinkus püspök addig remekül felévelő karrierjére is keresztet lehet vetni. Szalvi és Indona meg azért remegett, ha a maffiák rájönnek, hogy fény derül perre a kapcsolatra, akkor végeznek velük. Ez a legkevesebb, amit tenniük kell amennyiben a pénzmosók olyan ostobáknak bizonyulnak, hogy hagyják lebuktatni önmagukat és kapcsolataikat. enyhén szólva a KGB sem örült a váratlan fordulatnak. Hiszen, ha az új pápa leplezi le a botrányt, amit ők szándékoztak világgá az egész ügynek fordított hatása lesz. A Vatikán és a pápaság megtisztulva emelkedik ki a habokból, hisz maga csinált rendet a saját portáján. Moszkva akkor már jó ideje nem erről álmodott. És ekkor történt az a teljesen váratlan esemény, amit a hivatalos krónikákban természetesen nem úgy találunk, ahogyan az valószínűleg megtörtént. Az minden esetre tagadhatatlan tény, hogy 33 nappal megválasztása után egy. János Pál tragikus hirtelenséggel meghalt. A hivatalos körök mind végig arra helyezték a hangsúlyt, hogy Luciani szívbeteg volt és a szíve 1978. szeptember végén. Ugyanakkor azt is sugalták, hogy egyszerű ember lévén nem volt képes megbirkózni a hirtelen reászakat nagy feladattal, és az infarktus ennek következménye volt. Vagyis szép is kerek történetet adtak elő, ám azt csak azok hihetik el, akik nem ismerik a részleteket. Ha nem a Vatikánról lenne szó, Bizony az ismert mondást, az ördög a részletekben rejtőzik. Mondhatnánk persze, hogy valóban csak ennyi történt. egy János Pál, akit 1978. augusztus végén választottak meg pápának, 1978. szeptember 28-án elhunyt. Vagyis elfogadhatjuk a Vatikán hivatalos magyarázatát, hogy a pápa halála csupán a véletlen műve és egyszerű betegség végzett vele. De, akik figyelmesen végigolvassák könyvünket, több olyan esettel ismerkedhettek meg, amikor is a pápák túl korán haltak meg, és az minden alkalommal zűrzavaros helyzetben történt. Akik csak heteket, vagy mindössze pár hónapot éltek, azokról rendre kiderült, vagy a krónikák beszámolóiból tudható, Megmérgezték, meggyilkolták őket. Ez persze nem jelenti azt automatikusan, hogy ez történt egy. János Pállal is, de azért mindenképpen elgondolkoztató körülményről van szó. Ugyanakkor nem feledhetjük, hogy a pápát igen különös módon nyilvánították halottá, testén a legelemibb, ilyenkor minden civilizált országban szokásos és megkövetelt vizsgálatot sem végezték el. Tették mindezt annak ellenére, hogy azokat törvények rendelik el. No persze, a Vatikán sok szempontból kilóg a mai világból. Ami másút kötelező, az itt nem mindig számítanak. A Vatikán, különösen, ha a pápáról van szó, enyhén szólva is felül tud emelkedni a másokra kötelező szabályokon, szokásokon. A másik kézen fekvő elmélet szerint a pápa ellen merényletet követtek el. No nem olyan klasszikus, látványos és zajos támadást, amelyet általában a merénylet szó az agyonba idéz. Merényletet ugyanis el lehet követni szép csöndben is. Erre is volt már sok-sok példa a világ történelemben. A méreg a megfojtás és más vértelen és csendes eszközök is éppen olyan hatásosak, mint a felrobbantott bomba, a mesterlővízbolyója, a frontális kommandós kommandósorgyilkos támadás, vagy a kilőt rakéta. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a merényletet a pápa ellen a Sindonagelli gelli követtel, még hozzá a bajba kerül Martinkus püspök jelentős segédletével. Van egy harmadik változat is, amely annyiban különbözik a második túl, hogy a merényletet a KGB sugalmazta, és annak kivitelezésében e szervezet közreműködött. Mielőtt bárki azt hinné, hogy állításaink alaptalanok, forrástalanok, hadd jegyezzük meg. 1978 őszín és később is számtalan értékelés, esetleírás, találgatás látott napvilágot a nyugati médiában a furcsa halálesetről, sőt dokumentum kötetek is születtek e témában. Ezek némelyike igen mélyen és részletesen foglalkozott az ügyel. Mint tudjuk, egy János Pál pápa egyszerű, de kötelességtudó ember volt. A Vatikánban pedig voltak olyanok, akiknek már régebben szemet szúrt Marcinkus püspök nagybarátkozása a Gelli és indona féle alakokkal. Sugalták hát, hogy a körmükre kellene nézni. Úgy hozta a sors, a pápa vesztére, hogy ezek a körök éppen ezt az ügyet tolták eléje már a megválasztását követő első hetekben. Nem kellett neki sok idő, hogy felfogja, itt hihetetlenül nagy ajasságok zajlanak. Az elébetett okmányok, banc vonatok és más leleplező jellegű anyagok még olyan laikus számára is, mint ő volt, eléggé bizonyították a tényét. Nem tudta még, hogy az őt körülvevő kiszolgáló személyzet, sőt a Vatikán legmagasabb vezetői között is vannak olyanok, akik a másik oldalnak dolgoznak. Úgy gondolta, hogy a másik oldal csak Martinkusból és a bankárok áll. Arról fogalma sem volt, hogy sokkal nagyobb ellenfél is található soraikban, nevezetesen a KGB. Így aztán Gelli, Sindona, Martinkus és Szalvi minden nap, minden órában pontosan tudták, hol van most a pápa, mit csinál, és mikor foglalkozik az ügyükkel. Reszkedtek, amikor hírt kaptak arról, hogy már is a pápa elétették az addig összegyűjtött bizonyítékokat. Tovább már nem várhattak, ha nem akarták, hogy túl késő legyen. Ugyanakkor más féle is dolgoztak, amelyek mit sem tudtak a Szentlélekban kügyleteirül. Poprossz szemmel nézték, hogy a szabadkőművesek beszivárogtak a Vatikánba. A pápa hamarosan kapott egy szép névsort arról, hogy a pápai állam magas rangú hivatalnokai között kik tartoznak e felforgató szervezethez. Az odabent keringő hírek szerint legalább tizenöt név szerepelt a listán. Feltehetően csak uralmának 30. napja körül egyes források ezt az utolsó előttire a 32-re teszik. Kapta meg a pontos és bizonyító erejű adatokat a pénzmosási akciókról. Arra is fény derült, hogy a Vatikán pénzügyei síralmos állapotban vannak. A calvik, sindonák stb. a legjobb úton voltak ahhoz, hogy a Vatikán saját bankján keresztül kiszipolyozzák. Használták és kihasználták a Vatikán pénzügyi tartalékait. Azt is megtudhatta egy János Pál, hogy kik azok a személyek, akik mindezt művelik. Nem volt titok számára, ezt tudhatta az olaszországi napi sajtóból is, hogy Gelli, calvi és sindona ellen különfélel járások folynak már. A bancakmában szakmában nyílt titok volt, hogy Gellyék miket művelnek római és milánúiban kfiókjaiban. A büntető eljárások azonban ne feledjük ez a 70-es évek olaszországa. Lassan haladtak, és csak hosszas szünetekkel vánzorogtak előre. Bizonyos jelek arra mutattak, hogy a 32. napon délután, vagy estevá nyilvánvalóvá a tettesek előtt, a pápa nem fog hallgatni. Míg addig reménykedhettek, hogy a Vatikán vezetője nem akarja majd botrány barángatni államát és a világkatolikus egyházát. Inkább, vagy Elkeni az ügyet, vagy titkos belső vizsgálatot rendel. Ez utóbbi sem volt ínyükre, de akkor megúszhatják a legnagyobbait. Éppen azért, mert senki sem akar botrányt, elsősorban nem a megkárosított Vatikán, hát legfeljebb vesztik az eddigi ízleti lehetőséget. A pénzmosásra olyul szolgáló Szentlélek bankot. De érdekelt volt a KGB is, amely abban reménykedett, hogy most még nem történik meg a lebukás. Ezért a kémszervezet is készen áll bármire, hogy elodázza a És mint tudjuk, a KGB soha nem rettent vissza az orgyilkosságoktól sem. A belső hírek szerint egy János Pál úgy döntött, hogy lefejezi a Vatikán vezérkarát, vagyis eltávolítja posztjáról azokat a vezető állású tisztségviselőket, akik szerepelnek a szabadkőművesek név sorában és egyúttal azok is repülnek, akik a gyanúsban kégyletekkel foglalkoztak. Úgy döntött, széles körű tisztogatást hajt végre, mint gyárt másnap, és mindezt nyilvánosan teszi. Így nem adja meg a bűnösöknek a legkisebb esélyt sem arra, hogy megússzák a dolgot, hogy később netán emel fővel járkáljanak egy házi körökben, mintha nem is követtek volna el semmit. Egy, János Pál, mint mondottuk, egyszerű ember volt, akit felháborított, hogy Szent Péter trónja körül megeshet. És egyáltalán nem volt a diplomáciai finomságok embere. Aki bűnös, mennie kell. Ennyi volt a jelszava, nem több, és nem kevesebb. Nem is kételkedheted bűnösségükben, mert például a banki pénzmosásról laikusok számára is egyértelmű bizonyítékokat tártak eléje. A bankárok arra is gondoltak, ha a pápa nyilvánosan hirdeti ki döntését, akkor elhangzik a nevük is. Erre az olasz hatóságok is reagálni fognak és az a legkevesebb, hogy büntető eljárást indítanak ellenük pénzmosás gyanújával. Rögvest a többi olaszországi kiukat is megszállják a pénzügyi ellenőrök és nyomozók. Hátra van még az ügyben nagy szerepet játszó azom férfi, akiről eddig nem beszéltünk. A francia Jean Villot államtitkárról van szó, akit még hat. Pál emel magasba, és aki történetünk idején is államtitkár volt a Vatikánban. Egy, János Pál ugyanis megtartotta a franciát, mivel ő még teljesen idegenül mozgott a számára új helyen. Jéan Villot urat 1978. szeptember 27-én az esti órákban hívatta egy. János Pál, és egy halomiratot adott át neki. A pápa saját kezűleg írt jegyzeteiről volt szó, ezeket kellett az államtitkárnak még az éjszaka folyamán letisztáznia. Az iratokat jellegüknél fogva nem bízhatták beosztott emberekre, jelmakokra, ugyanis azokban roppant bizalmas adatok szerepeltek. Villot államtitkár úr ekkor mindent megtett, hogy a pápát lebeszélje az egész ügyről. Mivel ez a beszélogetés négy szemtözt hangzott el, csak maga a beszélogetés ténye szivárgott ki a belső személyzet révén, nem tudhatjuk, milyen érveket használt egy. János Pál a források szerint értésére adta az államtitkárnak, vagy teszi, amit mond, vagy neki is vége. Ez különben múlt sem volt kétséges, hiszen, amikor villott kiment a lakosztályból, meglátta, hogy a neve szerepel a kirúgandók listáján. Neki tehát így is, úgy is mennie kell. A pápa másnap délelőtt kívánta nyilvánosan bejelenteni a változásokat. A pápa ezt követően kiadta utasítását, Másnap reggelre rendeljék eléje Marcinkus püspököt, a Szentlélek bankfűnökét. Villot azonnal beindította a telefonos riaduláncot. Gelli, Szalvi, Sindona, Marcinkus és néhány más érintett személy még azon az estén megtudta, mi készül ellenük a katasztrófa közeledett és elkerülhetetlennek látszott. Villot is fenyegetett társai tudták, Semmit sem tehetnek békés, erőszakmentes úton. Ma már Európában a Vatikán az egyetlen állam, ahol minden döntést egy személyben hoz meg az államfő. Nincsenek miniszterek, beosztott döntéshozók, tanácsok is hasonlók villotnak nem sikerült egy. János Pál lebeszélnie szándékáról, tehát az megvalósulni látszott. A pápát senki és semmi sem korlátozza hatalma gyakorlásában, és ez ma is így van. És most lássuk, mi történt azon az utolsó estén a Vatikánban. Szeptember 28-án este a pápa megvacsorázott. Nem volt egyedül, két titkára ült vele az asztalnál. Nyolc óratájban fogyasztotta el a könnyűjétket, amit vatikáni szokás szerint erre a célra ott dolgozó apácák készítettek el. Egy: János Pál levest, borjú húst, zöldbabot és salátát evett és csapvizet ivott. 3.49-kor szokása szerint telefonon hívta régi bizalmas barátját, a Milánói érseket is vele a várható személyi változásokról is beszélt. Innen is kiszivárgott hát, mit tervezett másnapra? Állítólag tisztában volt vele, hogy nagy változások lesznek ezek, vagyis roppant fontos ügyekben döntött. A Milánói érsek később mondta, a pápa végig derűsen is nyugodtan beszélt. Nyoma sem volt közelgő a betegségnek, rosszul védnek, bárminek, ami a normális túl eltért volna. A beszélgetés 21-15-ig tartott. A pápa ezt követően átnézte a két nappal később a jezsúiták előtt tartandó beszédének szövegét, ezután a titkárok elköszöntek tőle. A pápa szokása szerint azzal búcsúzott: Búna notte, adomani, sedió volna! Jó éjszakát, viszontlátásra holnap. Ha Isten is úgy akarja, fél tíz előtt pár perccel becsukta a szobája őtaját és attól kezdve élve már senki sem látta, illetve egy valaki talán mégis, a gyilkosa. Emlékeznek még 11. Piusra, aki 1939. februárjában azon az éjszakán hal meg, amelyet követő napon sorsfordító beszédet akart tartani a fasizmus ellen. Akkor mussolini keze volt a gyors halál megszervezésében. Nos, valami ilyesmi történt most is, a többi pápa így, vagy úgy tanúk előtt hal meg, betegágyát körülvették, most a falak mögött történt a rejtélyes haláleset. Minden okunk megvan hát a gyanakvásra, hiszen egy, János Pál is nagyon fontos bejelentést akar tenni másnap, amely sokak egzisztenciáját fenyegette. Bűnügyek halmazát bolygatta volna meg, és a világ másról se beszélt volna, mint arról, hogy a Vatikánon belül milyen rettenetes dolgok történnek. De a pápa egyszerű és igazságos ember volt. Jöjjön inkább a szígyen, de véget kell vetni a gasságnak, ez volt az alapelve. Most lássuk azt a hazugság halmazt, amely egy János Pál halálára épült. Önmagában ezek az egymásnak és az elemi logikának is ellentmondó állítások arra engednek következtetni, hogy valamit eltitkolnak, valamit rejtegetni igyekeznek. És mi egyéb lehet ez, mint a halál valódi körülményei és annak oka. A pápát másnap hajnalban az a nővér találta meg Holtan, aki csak nem húsz éve szolgált mellette, Gyógyszereit adagolta, sőt a megfelelő képesítés birtokában nem egyszer injekciós sorozatokat is adott be neki, előző tavasszal kúrálta így. Luciani pápa alacsony vérnyomás ellen egy gyógyszert a nővér 4 óra 30 perckor a dolgozó szobába vitte a reggelit egy tálcán, beköszönt, a pápa a hálófülkében feküdt. Negyed órával később, négy 45 kor is négy éjjütt a nővér, de a tálcát érintetlenül találta. Ez gyanús volt, mert az elmúlt két évtized alatt sohasem tapasztalta, hogy a pápa fél után még elaludt volna. Ekkor a nővér a háló ajtajához ment és észrevette, hogy a padlón fénycsík szűrődik ki. Vagyis oda bent égett a lámpa. A nővér többször kopogott, de nem kapott választ. Benyitott. A pápa az ágyon ült feküdt, Szemüvege az arcán, kezében papírok és kissé fél oldalra dőlt. Állítólag az is szanyúkén kifejezése élt. Értesítették villott államtitkárt, aki igen gyorsan megérkezett és nem látszott meglepetnek. És ahogyan később kiszivárgott, az államtitkár fura dolgokat kezdett művelni. Összefoglalva, a nyomok eltüntetésébe kezdett. Ha a pápa természetes halállal halt meg, akkor mindez fölösleges lett volna. Ez diktálja a logika. Ha a szíve vitt el, miért kellett a helyszínről tárgyakat elvinni? Villot első dolga volt, hogy zsebre vágta a pápa éjjeli szekrényén álló gyógyszeres üveget. Ebben állítólag alacsony vérnyomás elleni folyékonyszer volt. Kézem a gyanú, hogy mérget tartalmazott. Ma már sok olyan méreg létezik, amely szintelen, szaktalan, íztelen, tehát bármibe belekeverhető, a személy nem veszi észre. Étel, ital, gyógyszer, vagy bármi, amit szájon átvez be az áldozat, szóba jöhet. Vannak köztük olyanok is, amelyek nem azonnal, hanem órákkal és hatnak. És nem kevés olyan is akad, amelyek egy szívinfarktus tüneteit produkálják. És mivel a római pápákat köztudottan nem szokták felboncolni, a tettes biztos lehetett benne, hogy nem derül fény a gyilkosságra. Villot magával vitte -e a pápa kezében tartott iratokat is, majd kivette -e a szekrényből a végrendeletét is, és übbe sem került elő. Jajan Villot, a sok évtizedes vatikáni szolgálatban megedződött öreg róka elégedett lehetett. Előző este még a túl kellett félnie. Hogy karrierje derékba tört, el kell hagyni a élete fényes szinterét, ám most még mindig államtitkár volt. Más orvost hívott volna, hogy állapítsa meg csak ugyan meghalt a pápa is mi volt a haláloka. Ám villotúra halott melletti telefonkészülékről több beszélgetést bonyolított le, de egyik beszélgető partnere sem volt orvos. Először három rejtélyes helyre telefonált, és csak a negyedik hívása szól orvosnak. Akkor sem a pápa orvosát hívta, hanem egy másikat. Közben a svájci őrségtől tudjuk, hogy az előszobában már ott oporgott martinkus püspök, aki roppant idegesen viselkedett. Mit keresett itt hajnalok hajnalán? A pápa reggelődkor senkit sem szokott fogadni. Vajon villot értesítette őt, vagy más forrásból tudta meg a hírt? Villott mintha szándékosan húzta volna az időt, már egy óra eltelt a pápa halálának felfedezése óta. Aztán végre jött az orvos is megállapította, hogy előző este 23 óra tájban szívroham vitt el a pápát. Tette mindezt úgy, hogy csak ránézett a holttestre, nem is vetkőztette le, nem nézte meg a végtagok merevségét és az esetleges hullafoltokat sem. Úgy tűnik, villott közlésének megfelelően állította azt az orvos, amit mondott. Engedelmeskedett az államtitkárnak, aki ilyenkor az új pápa megválasztásáig a legfőbb hatalom a Vatikánban. Ekkor derült ki, hogy az egyik rejtélyes telefon hová is szúlt. Mielőtt az orvost értesítette volna villot elrendelte, hogy ahol testedból zsamozzák be, Első hajnali hívása ugyanis annál a Róma szerte ismert temetkezési vállalkozónál csöngött, akinek szerződése volt a Vatikánnal. Alig egy hónappal korábban szintén ők balzsamozták behat. Pált is. Később megállapították, hogy villott mindenki másnál előbb három perccel a testhez érkezése után hívta a temetkezési vállalkozót. Számára tehát ott és akkor ez volt a legsürgősebb, a legfontosabb. Ez is amellett szól, hogy villott államtitkán nem, hogy nem rázta meg az esemény, hanem arról már előző éjszaka óta tudott, is habozás nélkül, pontos terv szerint cselekedett. Semmi izgalom, semmi megindultságot nem mutatott a váratlan esemény miatt, éppen ellenkezőleg. Eltűnt tehát a pápa orvosságos üvege, amely valószínűleg mérget tartalmazott. Különben miért vitte volna el villot? A végrendelete nyugodtan elvihette, hiszen abban a pillanatban már ő volt a Vatikán feje. És mint tudjuk, a pápát, vagy megbízottját senki sem vonhatja felelősségre. A halál hivatalosan csak fél nyolckor jelentették be, de nem a valóságot. Állításuk szerint ugyanis nem az apáca találta meg a holttestet hajnali fél ötkor, hanem a pápa egyik titkára, és csupán fél hatkor. Nem világos, hogy ennek mi az oka. Később a balzsamozók kiszivárogtatták a sajtónak, amikor ők reggel megérkeztek, a pápa teste szinte még meleg volt. Vagyis semmi esetre sem hallhatott megelőző este tizenegykor, a halál ennél jóval később, úgy hajnal felé következheted be. A balzsamozásnál általában szokás, hogy a halott véréből és néhány belső szervből mintát vesznek, és azt elteszik, esetleges későbbi vizsgálatuk céljából. Itt és ekkor a balzsamozóknak ezt egyenesen megtiltották? Más pápák esetében csak 24 órával a halál után kezdenek balzsamozni. Egy. János pál esetében azonban egy értelmű felső parancsra a balzsamozás már a halálnapján megtörtént. Fontos megérteni, ebben az esetben minden másképpen zajlott le, mint máskor, és mint hat. Pál esetében, akinek a halál halálesete alig hat héttel korábban történt. Vajon miért? A sajtóban közben elszabadult a pokol. A pápa orvosa is máskor végáik kereken kijelentették, hogy egy. János Pál nem volt beteg. A Vatikán megtagadta a bontolás elrendelését. Közben még azon a napon villám gyorsan eltávolítottak mindenkit, aki Luciani közelében volt az utolsó napokban. Különféle vidéki városokba helyezték azokat az apácákat, titkárokat is mindenkit, akik vele dolgoztak és tudhattak bármit is furcsa haláláról. Egy sikertelen vatikáni merénylet rövid története. Amikor esorokat írjuk, a montevati törpe államának jelképes trónján már 1978 óta kettő. János Pál személyében lengyel pápa ül. Megválasztása után néhány évvel indul meg hazájában, majd másútt is az a folyamat, amely aztán a szovjet rendszer fellazulásához, meggyengüléséhez és végül bukásához vezetett. A katolikus egyház és más egyházak is mindig is szemben állt a kommunista világnézettel és evélemény nem volt titok az úgynevezett szocialista országokban sem. Moszkvában kezdettől sejtették, hogy a lengyel pápával komoly bajaik lesznek. A sejtés beigazolódott. János Pálnak volt némi köze a lengyel szolidaritás Szabadszak szervezeti mozgalomhoz. A KGB hamarosan jelentette a Kremlnek, hogy reagan amerikai elnök és a pápa titkos tárgyalásokon megegyezett abban, miképpen támogathatják a lengyel ellenállási mozgalmat. Ez már a felforgatásnál is veszélyesebb fenyegető veszélyt jelentett. A kremlurai jól tudták, mire is számíthatnak. A katolikus egyház feje, a pápaság modern történelmében első ízben, olyan erélyes intézkedni, Tervezni és titkot tartani is képes ember volt, aki közelről ismerte a szovjet rendszert és láthatóan mindent hajlandó volt megtenni annak felszámolására. A Szovjetunióban erre eldöntötték, hogy ők viszont a pápát számolják fel. Közismert tény volt akkor tájt Európában és az USA-ban, hogy a szovjet titkos rendőrség leghűségesebb kiszolgálója a kelet stasi, és szorosan azt követően a bolgár szigurnoszt. Már csak azért is, mivel a bolgár titkos szolgálatod is külföldön is a szovjet vezették szinte minden szinten. A bolgárok a nyugaton történő kivégzésekre, merényletekre szakosodtak, amelyek áldozatai elsősorban kellett európai emigráns politikusok voltak. Ilyen előzmények után kapta meg 1980 augusztusában a KGB az utasítást, hogy készítsen elő merényletet kettő. János Pál ellen Ma már átállt ügynökük, később megnyíló szájak, a rendszerváltás miatt feltárult titkos irattárak révén, aránylag pontosan feltárhatjuk az eseményeket. A KGB akkor már évek óta figyelemmel kísért egy török szabadúszó merénylőt. Az érintett tali akca szélsű pártokkal működött együtt és több aloldali érzelmű emberrel végzett törökországban később vállalt más merényleteket is. Ismeretlen kezek kiszabadították börtönéből, iránba csempészték, majd onnan kanyargós útvonalon át éppen a kívánt időben érkezett Szófiába. Amikor a Szent Atya támogatni kezdte a szolidaritást, Yuri Andropov parancsot adott a merénylet végrehajtására, jelentette ki az ukrán egyház vezetője, Miroszlav Lubachivsky érsek, mikor először tehette lábát szabad földre. A bolgár titkos rendőrség nyugatra dobbantott tisztje is elmondták, őket már a kettő. János Pál megválasztása utáni napokban értesítették, hogy a pápát el kell tenni lábalul. Így aztán ők készítették fel a liakcát a nagy tetre. A török bírgyilkos kezdetben nem tudhatta, hogy szovjet rendelésre cselekszik. Ám a szófiában töltött hetek alatt erre is rájött. Nem volt nehéz felismernie a kapcsolatot a Szófiában működő dohány, fegyver és kábítószer csempész török maffia és a bolgár titkos szolgálat között. Ez utóbbi működtette az előbbit. A bolgárok mögött pedig ott állt a Kreml által irányított KGB. A bolgár zsolban álló kis török maffia és a Rómában élő bolgár titkos ügynökök, Köztük több követségi diplomata, valamint egy régi társaság kirendeltségének vezetője már mindent előkészítettek. Aliakcák csak akkor rendelték a helyszínre, amikor már minden szükséges felkészítés megtörtént. A török fiú hónapokon át Nyugat-Európában és Észak-Afrikában utazgatott, legalább tízezer dollárt költött szállodákra, éttermekre. Volt pénzebűven, és a merénylet sikeresen követéséért hatalmas összeget ígértek neki sikerdíjként. Ali Akca az igen komoly fejpénzért vállalta az akciót. Amúgy sem szerette a keresztényeket, különösen nem a pápát. Végső soron azonban profi volt, akinek mindegy, ki a célpont. Már országban élt 1981 májusában, be is iratkozott az egyik vidéki egyetemre. Mivel agya csak pár tucat szót tudott angolul, olaszul pedig egyáltalán nem beszélt, így nyilvánvaló egyetemista státusa csak azért volt szükséges, hogy helyzetét is ott tartózkodását igazolja. A terv szerint a szerdai tömeges audiencia napján kellett olyan közel kerülnie a pápához, hogy egy pisztolyjal sikerüljön őt lelőni, vagy halálosan megsebesíteni. A kialakult szokás szerint a pápa minden szerda délután, a nyári hónapokat kivéve, amikor a Rómától távolabb fekvő Castel Gandolfúi nyári palotájában tartózkodik, egy autón járt a Szent Péter Bazilika előtti téren is megáldotta a tömeget. A világ minden tájáról érkezett zarándokok és hívek szerdánként tehát viszonylag közelről láthatták a pápát. Készen álltak a bolgárok arra is, hogy a merénylet után várható pánikban és zűrzavarban kimenekítik akcát a térről és azonnal elviszik Rómából. Vagy egy diplomácia rendszámú kamionban, amely mellesleg ott parkol a közelben és azonnal indul, vagy esetleg mint a balkán-bolgár társaság alkalmazottja repülel a következő szófiai géppel a biztosítást végző másik két török merénylő kimenekítése is ígérve volt. A törökökről a nem tudott, mint ahogy arról sem, hogy az egyik török azért kapott volna nagyobb összeget, hogy a merénylet utáni órákban végezzen vele. Így voltak éppen jobban járt, hogy elfogták. Egyébként 1981. május 13-a szerdára esett, amikor Moszkvából a római szovjet nagykövetségen keresztül megérkezett az akkori KGB főnök, későbbi szovjet párt titkár is kormányfő utasítása. A gépezet beindult. Akca akkor már hét napja Rómában volt és ellátogatott a Szent Péter térre is. A sok nemzetiségű tömegben természetesen nem tűnhetett fel senkinek sem. Megszemlélték a környéket, a teret, Megbeszélték a tömeg és a pápa várható mozgását. Mindezt a bolgárok már korábban alaposan tanulmányozták. És eljött a nagy nap, a tervek szerint kettő, János Pál utolsó napja. A kommunizmus eskütt ellenségének azon a napon kellett telesnie a muzulmán merénylői golyójától. Mindez kész kalandfilm. Azon a szerda délután 17 és 19 óra között akcának sikerült úgy elhelyezkednie a tömegben, hogy a pápa nyitott kocsia elég közel haladt el mellette. Így kényelmesen tudott lőni a megfelelő pillanatban, míg nem aztán a pácák és turisták rávetették magukat, lefogták, fegyverét pedig kicsavarták a kezéből. A pápa súlyosan megsebesült, de azinte azonnali orvosi segítség megmentette az életét. Moszkva tehát nem ért el célját. A bolgárok és törökük látva a történteket, szétfutottak. Évekkel később viszontak carájuk vallott és tárgyalásain mindent kitálalt, mivel hogy ígéretük ellenére nem szabadították ki őt a börtönből. Ezért bosszúból végül is énekelni kezdett. Néhány bolgár ellen indult és büntető perol az bíróság előtt, de akkor már igen nehéz volt bizonyítani, hogy valójában részt vettek-e az ügyben. A bolgár diplomatákat természetesen nem lehetett a bíróság elé citálni, a törököknek pedig nyomuk veszett talán meg is öltek közülük néhányat. A balkán Légi társaság vezetője pedig csak úgy úszta meg a börtönt, hogy nem sikerült egyértelműen bizonyítani részvételét az ügyben. Ugyan bizonyították, hogy vallomásával ellentétben ott volt a téren a kérdéses időben, nem pedig ahogyan állítottak innen a római repülőtéren és vajon miért hazudott volna, ha semmi köze a merénylethez? Ez mégis kevésnek bizonyult. Ne feledjük, amikor rakcát elkapták, és még hosszú időn keresztül azt követően is mindenki azt hitte, hogy magányos tettesről van szó aki vallási fanatizmusból vagy más hasonlókból vállalkozott a merényletre. Akca hiába várta, hogy kiszabadítsák cinkosai, azért feladta őket. A mesterséges fal végre leomlott, és már beláthatunk mögé. E példa is mutatja, hogy ellenséges hatalmak érdekeik védelmében akciókat indíthatnak akár a Vatikán ellen is. Ezen kívül pedig éppen elég olyan feszültség uralkodik a kisállamon belül is, amelyek újabb tragédiát okozhatnak. Ezzel a vatikáni Rémik felsorolásának végére is értünk. Legalábbis egyelőre. Zárásként azonban engedjenek meg egy rövid összegzést. A vatikánban is emberek éltek, élnek. Az emberek összes hibáival, gyengeségeivel. Nem csoda hát? hogy ott is ugyanolyan dolgok történtek másfél évezred alatt, mint másútt. Igaz, az emberek mindenkorban többet vártak azoktól, akiket az erkölcsűreinek tartottak. szor bebizonyosodott, hogy ez az elvárás nem áll valós alapokon. Tulajdonképpen megvalósíthatatlan, nem-e világi. Mégis úgy hisszük, sohasem szabad feladni a reményt. Mert eljön majd az az idő, amikor nem csak a Vatikánban szűnnek meg az ilyen tettek, hanem mindenütt, ahol emberek élnek és tevékenykednek vége. Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a profi Fox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető, készült az informatika a ért alapítvány és a biemet összefogásával, a T-online támogatásával.